Розділ 3. Чоловік на ім'я Уве здає назад з причепом. Уве відсмикує зелені квітчасті штори, які його дружина вже хтозна відколи просила замінити, і бачить невисоку чорняву жінку, явно іноземку, віком десь під 30. Вона несамовито жестикулює в бік такого ж за віком довготелесого білявого чоловіка, втиснутого у водійське крісло сміховинно-маленького японського автомобіля з причепом, що саме шкребе зовнішню стіну будинку Уве. Довготелесий за допомогою ледь уловимих жестів і знаків, схоже, намагається пояснити жінці, що це не так просто, як здається. Жінка ж, схоже, навпаки, розмашистими жестами хоче довести що виною всього лиха є, мабуть, ідіотська вдача самого довготелесого. Та що за чорт. вибухає за вікном Уве, коли колесо причепа заїжджає на його клумбу. Через кілька секунд вхідні двері його будинку ніби самі собою відлітають убік, наче бояться, що інакше Уве вийде просто крізь них. Яку біса ви робите? гримає Уве на жінку. «Так, це саме те, про що я себе питаю», – репетує жінка у відповідь. Уве моментально виходить із себе. Він витріщається на неї, вона витріщається на нього. «Тут не можна їздити машиною! Ви що, читати не вмієте?» Маленька іноземка підступає до нього. І тільки тепер Уве помічає, що вона або дуже вагітна, або ж страждає на те, що Уве назвав би вибірковим ожирінням. «Я ж не за кермом, правда?» Увимовчки дивиться на неї кілька секунд. Потім повертається до її чоловіка, якому саме вдалося витягти себе з японського автомобіля, і який уже йде до них, емоційно здійнявши вгору обидві руки і приліпивши широченну вибачливу усмішку на обличчя. На ньому в'язаний кардиган а його постава свідчить про значний дефіцит кальцію в організмі. З ростом він, мабуть, метрів зо два. До всіх людей, вищих за метр вісімдесят п'ять, Уве відчуває інстинктивний скептицизм. Кров просто не може долати цілком такий шлях до мозку. «І хто ви такий?» – цікавиться Уве. «Я водій», – емоційно каже Довготелесий. «О, та невже! Щось не схоже!» Гнівно кричить вагітна жінка, яка, мабуть, на півметра нижча за нього. Вона намагається обома руками ляпнути його по руці. «А це хто?» – питає Уве, дивлячись на неї. «Це моя дружина», – усміхається він. «Не будь такий упевнений, що так воно й лишиться», – огризається вона, а її вагітний живіт підскакує вгору і вниз. «Це не так легко, як здає...» Намагається сказати Довготелеси, але його різко переривають. «Я сказала праворуч, а ти продовжував здавати назад ліворуч. Ти не слухаєш, ти ніколи не слухаєш!» Потім вона поринає у півхвилину натхненну промову, з якої Уве може зробити висновок про доволі складні і химерні лайки в арабській мові. Чоловік лише киває їй у відповідь із невимовною гармонійною усмішкою. «Це така усмішка, яка змушує порядну людину захотіти дати ляпаса буддійському монахові», – думає собі Уве. «Ну облиш, вибач», – весело каже він, витягає з кишені бляшанку з жувальним тютюном і формує кульку за з волоських горіх. «Це просто маленьке непорозуміння, ми все владнаємо». Уве дивиться на довготелесого так, наче той щойно присів на капот його авто, і наклав купу лайна. «Владнаємо? Та ви ж на моїй клумбі!» Довготелесий задумливо дивиться на колеса причепа. «Навряд чи це клумба! ж? Він безстрашно усміхається і поправляє кінчиком язика тютюнову кульку в роті. «Та ну, це ж просто ґрунт!» – наполягає він, наче Уве з ним жартує. Лоб Уве стискається в одну велику загрозливу зморшку. Це клумба. Довготилесий чухає голову так, наче в його сплутаній чуприні застряг Тютюн. Але ж ви тут нічого не вирощуєте. Не вашого бісового ума діло! Що я роблю на своїй власній клумбі! Довготилесий швидко криває, щоб не провокувати більше цього незнайомця. Він повертається до дружини, мовби чекає від неї підтримки, але вона й бровою не веде. Тоді Довготелесий знову повертається до Уве. «Вагітні, знаєте, гормони і все таке!» Намагається він забалакати тому зуби, усміхаючись. Вагітна не усміхається. Уве теж. Вона схрещує руки. Уве пхає руки за пояс. Довготелесий явно не знає, куди приткнути свої ручища. Тож трохи сором'язливо хилитає ними вперед-назад вздовж тіла. Наче вони... Ганчиря, що щотоліпається на вітрі. «Зараз я від'їду і спробую ще раз», нарешті, каже він, і знову сяє щонайщирішою усмішкою до Уве. Уве не відповідає взаємністю. «На цю територію не можна заїжджати автомобілем. Тут знак». Довготелеси відступає і завзято киває. Підбігає до машини і знову скоцюрблюється, щоб влізти... У японський автомобіль недомірок. Господи! Втомлено зітхають Уве і вагітна жінка в унісон. Після чого Уве вже трохи менше на неї злиться. Довготелесий просувається вперед на кілька метрів. Уве бачить, що він так і не вирівняв причеп, як слід. Тепер він знову їде заднім ходом. Просто в поштову скриньку Уве, зминаючи зелений листовий метал. Уве кидається вперед, і ривком відчиняє дверцята. Довготелесий знову починає розмахувати руками. «Винен, винен! Вибачте, просто не помітив поштову скриньку в дзеркало заднього виду, знаєте. Щось важко із цим причепом. Ніяк не второпаю, куди крутити кермо!» Уве грюкає по даху автомобіля з такою силою, що Довготелесий підскакує і вдарається головою об раму дверцят. «Гидь з машини!» «Що?» Гриті з машини, я сказав. Довготелесий приголомшено витріщається на Уве, але в нього не стає духу сперечатися. Натомість він вилазить зі свого автомобіля і мнеться поряд, наче школяр, у кутку для двіечників. Уве вказує на доріжку між блоковими будинками, яка веде до гаража для велосипедів і автостоянок. «Ідіть отуди, подалі, не стійте на дорозі». Дещо спантиличений, довготелесий, стухняно киває. «Святий Боже! Безрукий інвалід із катарактою провів би цей причеп заднім ходом акуратніше, ніж ти!» – бурчить Уве, сідаючи в машину. «Як можна не зуміти провести причеп заднім ходом?» – дивується Уве. «Як? Не вже так важко запам'ятати, де праворуч, де ліворуч і повертати навпаки? Як ці люди живуть на світі?» «Це ще й автомат, на додачу», – відзначає Уве, – мусив бездогадатися. Краще б цим придуркам взагалі не кермувати своїми автомобілями. Що вже казати про маневрування заднім ходом? Він поставив передачу в режим «Їхати» і поволі просунувся вперед. «Чого варте водійське посвідчення, якщо його вже видають за вміння керувати не справжньою машиною, а якоюсь японською роботизованою цяцькою?» Уве сумнівається, чи варто взагалі дозволяти голосувати тим, хто не вміє нормально паркувати машину. Проїхавши вперед і вирівнявши машину, як роблять культурні люди, перш ніж маневрувати з причепом, Уве вмикає задній хід. Автомобіль негайно здіймає страшенний вереск. Уве розлючено оглядається. "Яку чорта? Чого ти розкричалася?» шепить він на панель управління і дає керму стусана. «Замовпний, я сказав!» Гарчить він на червону лампочку, що вперто блимає. У цей же час Довготелесий з'являється біля машини та обережно стукає у вікно. Уве опускає скло і кидає на того роздратований погляд. «Цей шум просто від радара заднього ходу!» каже Довготелесий і киває. «А вам не здається, що я це знаю?» кликоче від гніву Уве. «Цей автомобіль трохи незвичний!» «Я просто подумав, що, може, я б вам показав елементи управління, якщо хочете». «Я не ідіот, щоб ви знали!» – пихає Уве. Довготелесий гарячково киває. «Ні-ні, звісно, що ні!» Уве втуплюється в панель управління. «Що це вона зараз робить?» Довготелесий киває з ентузіазмом. Вона визначає, скільки енергії залишилося в акумуляторі. «Знаєте, перш ніж переключитися з електродвигуна на бензиновий двигун. Бо це гібрид. Уве не відповідає. Він просто потихеньку піднімає скло, лишаючи довготелесого за вікном із напіввідкритим ротом. Уве перевіряє ліве бокове дзеркальце, потім праве бокове дзеркальце. Він заткує під переляканий виразк японського автомобіля, маневрує причепом і заводить його точнісінько між своїм будинком і будинком нового сусіда не дотепи. Вилазить і кидає тому критину його ключі. Радар заднього ходу, паркувальні датчики, камери і подібне лайно. Людині, якій треба все це для того, щоб завести причіп заднім ходом, не слід за це братися взагалі. Довготелесий весело йому киває. Дякую за допомогу. Гукає він, наче уве не шпетив його впродовж останніх десяти хвилин. Тобі не можна дозволяти навіть касету перемотувати, бурчить Уве. Вагітна жінка так і стоїть зі схрещеними руками, але, видно, вже не сердиться. Вона дякує йому з такою перекривленою усмішкою, наче на силу стримується від сміху. У неї найбільші карі очі, які Уве колись бачив. Асоціація мешканців забороняє їздити на цій території автомобілем. «І вам, чорт, забирай, доведеться на це зважати!» – пихає Ува, перш ніж протупати до себе додому. Він зупиняється на брукованій доріжці, на півдорозі між будинком і своїм сараєм. морщить носа так, як це роблять чоловіки його віку. Зморшка гуляє по всій його верхній частині обличчя. Потім він стає на коліна. Наближує ніс майже впритул до камінців бруківки, які він акуратно і без винятків Раз на два роки знімає і перекладає по-новому. Потрібно це чи ні? Знову принюхується. Киває сам собі. Підводиться. Нові сусіди досі спостерігають за ним. Сеча! Тут скрізь ця сеча! Хрипко каже Уве. Він вказує на каміння бруківки. Ну, гаразд, промовляє чорнява жінка. Ні, ніде гаразду і близько нема. І з цими словами Уве заходить у свій будинок і зачиняє двері. У коридорі він важко опускається на стілець і довго там сидить. Чортова жінка. Чого пертися сюди з усім сімейством, якщо ти навіть не можеш прочитати знак у себе перед носом? Не можна їздити по кварталу машиною. Усі це знають. Уве йде до вішака, щоб почепити свою куртку серед цілого моря пальт дружини. Про всяк випадок бурмоче ідіоти в бік зачиненого вікна. Потім заходить до вітальні і довго дивиться на стелю. Він не пам'ятає, скільки так простояв. Губиться у власних думках. Відлітає кудись, немов у тумані. Уве ніколи не був таким. І мрійником він ніколи не був. Але останнім часом все наче переплуталося у нього в голові. Йому стало все важче зосереджуватись на чомусь. І Уве це категорично не подобається. Коли у двері дзвонять, він наче виринає з теплої дрімоти. Сильно тре очі і роззирається довкола, ніби хвилюючись, що його хтось міг побачити. Знову дзвонять. Уве озирається і втуплюється у дзвінок так, ніби хоче, щоб тому стало соромно. Робить кілька кроків коридором і відчуває, що все його тіло ніби загіпсоване, і йому ніяк не вдається зрозуміти, чи то скриплять дошки-підлоги, чи він сам. «А тепер що ще треба?» – питає він у дверей, перш ніж їх відчинити. Наче двері можуть щось сказати. «Тепер що треба?» – повторює Уве і відчиняє двері так рвучко, що від цього руху трирічна дівчинка, яка стояла за дверима, сахається і несподівано для себе падає на п'яту точку. Поряд із нею стоїть ще одна дівчинка років семи, вкрай перелякана. У них обох чорне, як смола волосся, і найбільші карі очі, які Уве колись бачив. «Ну?» – питає Уве. У старшої дівчинки насторожений вигляд. Вона простягає йому пластиковий контейнер. Уве неохоче бере його. Він теплий. «Рис?» – щасливо проголошує трирічна дівчинка – швиденько спинаючись на ноги. «Із шафраном і куркою!» – киває семирічна, зі значно більшою пересторогою. Уве дивиться на них із підозрою. «Ви це продаєте?» Семирічна Ображено фрихкає. «Ми тут живемо, між іншим!» Уве на секунду замовкає, потім киває, ніби готовий прийняти цю умову як пояснення. «Гаразд!» Менша теж задоволено киває і ляскає за довгими рукавами. Мама сказала, що ти лодний. Уве зовсім збитий з пантелику невеличким дефектом мовлення Малої. Що? Мама сказала, що у вас був голодний вигляд і що ми повинні принести вам вечерю. Трохи роздратовано пояснює семирічна дівчинка. Ходімо на санін. Додає вона, бере сестричку за руку, ображено глянувши на Уве. І вони рушають додому. Уве спостерігає, як вони потихеньку йдуть. Він бачить вагітну жінку, яка стоїть у себе у дверях, і всміхається до нього, поки дівчатка забігають у дім. Тарічна мала повертається і весело махає йому. Її мама теж махає. Уве зачиняє двері. Він знову стоїть у коридорі, дивиться на теплий контейнер із куркою, рисом і шафраном. Так наче це коробка з вибухівкою. Потім іде на кухню і кладе його у холодильник. Уве не дуже звик їсти недоїдки, які приносять йому на поріг чужі нетутечні діти. Але в домі Уве їжу не викидають. Це питання принципу. Він заходить у вітальню, засовує руки в кишені, дивиться на стелю. Стоїть там довгенько, роздумуючи, який дюбель для бетонної стіни найкраще підійде для справи? Він стоїть і мружиться, поки в нього не починають боліти очі. Тоді переводить збентежений погляд униз на пощерблений наручний годинник. Знову визирає у вікно і розуміє, що вже стемніло. Заперечливо хитає головою. Не можна свердлити після настання темряви. Це всі знають. Тоді йому довелося б увімкнути все світло, і хто зна коли, його потім знову вимкнуть. А він не збирається тішити електричну компанію тим, що його лічильник накрутить ще пару тисяч крон. Хай оближуться. Увеспаковує свій ящик із корисними речами і відносить його у великий коридор на горі. Бере ключі від горища, з їхнього постійного місця, за батареєю в маленькому коридорі. Іде назад. Простягає руку і відчиняє люк на горище. Витягає звідти драбину. Залазить на горище і ставить ящики з корисними речами на його місце за кухонними стільцями, які дружина змусила Уве сюди перенести, бо вони надто скрипіли. Вони взагалі не скрипіли. Уве чудово знав, що це був просто привід, тому що його дружині хотілося купити нові стільці. Наче це було головне в житті купувати кухонні стільці, їсти в ресторанах і легковажно до всього ставитися. Він знову спускається, кладе ключі від горища на місце за батареєю у маленькому коридорі. «Не беріть так близько до серця», – так вони йому казали. Купа 31-річних фіглярів, які сидять за комп'ютерами і відмовляються пити нормальну каву. Ціле суспільство, в якому ніхто не вміє провести причеп заднім ходом. А потім вони приходять і заявляють, що він більше не потрібен. Це нормально взагалі? Ува йде у вітальню і вмикає телевізор. Він не дивиться якісь певні програми, але й сидіти вечорами на самоті як ідіот, розглядаючи стіни, теж не збирається. Дістає з холодильника ту іноземну їжу, і їсть її виделкою прямо з пластикового контейнера. Це вечір вівторка, і він скасував свою передплату на газету, вимкнув усе опалення і все світло. А завтра він уже вкрутить той гак. Розділ 4. Чоловік на ім'я Уве не платить націнку в три крони. Уве дарує їй квіти. Дві квітки. Звичайно ж, у нього й на думці не було купувати їх дві. Але ж мусить бути якась межа. Це було питання принципу, пояснює їй Уве. Ось чому, зрештою, в нього в руках опинилися дві квітки. «Все не до ладу, коли тебе немає вдома». Бурмоча він, злегка копаючи ногою мерзлу землю. Його дружина не відповідає. «Вночі піде сніг», каже Уве. У новинах повідомляли, що снігу не буде. Але, як часто зауважує Уве, все, щоб вони не передбачали, ніколи не збувається. Так він їй і каже – вона мовчить. Уве засовує руки в кишені та злегка киває їй. Якось це дико. Цілими днями никати по хаті, коли тебе там немає. Це не життя. Ось що я хочу сказати. Вона не відповідає і на це. Уве киває і знову копає носаком землю. Не розуміє він людей, які рвуться на пенсію. Як можна прожити все життя, мріючи про день, коли стаєш непотрібним? Тинятися без діла, бути тягарем для суспільства. Та хто взагалі може такого хотіти? Сидіти вдома, чекати на смерть. Або ще гірше, чекати, поки по тебе прийдуть і потягнуть у притулок не могли навіть дійти до вбиральні без чиєїсь допомоги. Уве і уявити нічого гіршого не може. Дружина часто дражнить його. Каже, що він єдиний з усіх, кого вона знає, хто радше лежав би в труні, ніж їздив у фургоні для перевезення інвалідів. І це вона дуже влучно підмітила. Уве встав за чверть до шостої. Зробив каву дружині і собі. Пройшовся по дому, перевірив, чи вона тихцем не повмикала батареї. З вчорашнього дня нічого не змінилося, але він, про всяк випадок, прикрутив їх ще трохи. Потім зняв куртку з гачка в коридорі, єдиного гачка із шести, на якому не висів гронами її одяг, і вирушив на свій обхід. Він помітив, що вже стає холодніше. Майже настав час змінити свою темно-синю осінню куртку на темно-синю зимову. Уве завжди знає, коли ось-ось має випасти сніг, тому що його дружина починає канючити, що треба ввімкнути опалення в спальні. Дурість, щороку повторює він. Дозволяти директорам електрокомпаній нагрівати руки лише через невеличкі зміни сезону. Підкрутити тепло на 5 градусів вище – Коштуватиме тисячі крон на рік. Він знає, бо сам це підрахував. Отож, щозими він стягає з горища старий дизель-генератор, який виміняв за грамофон на благодійному розпродажі. Уве під'єднав його до тепловентилятора, котрий купив на розпродажу за 39 крон. Генератор заряджає тепловентилятор, і той працює хвилини 30 від маленької батарейки, яку Уве до нього причепив. І дружина ставить його зі свого боку ліжка. Вона пару разів умикає його перед тим, як вони лягають спати. Але не більше. Таке марнотратство ні до чого. Дизельне пальне безкоштовне, знаєте. А дружина Уве робить те, що й завжди. Киває і погоджується, що Уве, певно, має рацію. А потім усю зиму тихцем вмикає батареї. Щороку та сама чортівня. Уве знову копає землю носаком черевика. Він м'якує, чи розповісти їй про кота, якщо можна назвати котом те, що лудиве напівлисе створіння. Він знову там розсівся, коли Уве повернувся зі свого обходу, примісінько під їхніми вхідними дверима. Він тиснув на тварину пальцем і гахнув так голосно, що його голос прокотився луною між будинками. А кіт сидів собі і дивився на Уве. Потім він поволі підвівся, наче підкреслюючи, що йде геть не через Уве, а тому що в нього є важливіші справи, і зник за рогом. Уве вирішує не розповідати дружині про кота. Він боїться, що вона тільки розсердиться на нього за те, що він прогнав його. Якби її воля, то весь будинок був би напханий бродяжками. І неважливо, є у них хутро чи ні. Уве одягнув темно-синій костюм і застібнув усі до одного гудзики на білій сорочці. Дружина каже йому, щоб він не застібав верхнього гудзика, якщо не надіває кроватку. А Уве впирається, що він не якийсь голодранець, який здає в оренду лежаки. І демонстративно застібає наглухо. На руці в нього старий пощербаний годинник. Той самий, який дістався у спадщину його татові, від його батька, коли йому було 19, і якого передали Уве на 16-й день народження, через кілька днів після смерті його батька. Дружина Уве любить цей костюм. Вона завжди каже, що він у ньому такий гарний. Як будь-яка розсудлива людина, Уве дотримується думки, що тільки піжони одягають найкраще вбрання по буднях. Але цього ранку він вирішив зробити виняток. Він навіть узув свої чорні, вихідні черевики. І старанно наваксував їх достатньою кількістю блиску для взуття. Знімаючи перед виходом осінню куртку з гачка в коридорі, він уважно оглянув колекцію жінчиних пальт. Йому було дивно, як у такої маленької людської істоти може бути стільки зимового вбрання. Таке відчуття, що ось пройдеш кістюку по одягу і опинишся в нарнії. Пожартувала якось одна з подруг дружини. Уве гадки не мав, що вона мала на увазі, але погодився, що тих пальт було до біса. Він вийшов з дому, коли всі сусіди ще спали. Пройшовся до парковки, відімкнув двері свого гаража ключем. У нього був пульт дистанційного керування дверима, але Уве не бачив у ньому сенсу. Чесна людина може відчинити двері і вручну. Відімкнув дверцята Сааба, теж ключем. Система завжди працювала ідеально, не було причин її міняти. Він сів на водійське крісло, покрутив туди-сюди ручку налаштування радіоприймача, потім вирівняв кожне дзеркало, як робив завжди, сідаючи в Сааб. Наче якийсь зловмисник постійно залазив у той Сааб і навмисне збивав радіоканали і положення дзеркал. Виїжджаючи з парковки, він проминув ту вагітну іноземку із сусіднього будинку. Вона тримала трирічну дівчинку за руку. Білявий довготелесий йшов поряд із нею. Усі троє помітили Уве і весело йому помахали. Уве не помахав у відповідь. Спочатку він хотів зупинитися і дати жінці прочухана за те, що вона дозволяє дітворі гасати по парковці, наче то якийсь дитячий майданчик. Але вирішив що немає на це часу. Він їхав далі, ряд за рядом минаючи такі самі будинки, як у нього. Коли вони тільки сюди переїхали, тут було всього шість будинків, а тепер їх були сотні. Раніше тут був ліс, зараз самі будинки. Певна річ, все у кредит. Так воно тепер робиться. Купують все у кредит. Їздять на електрокарах, а щоб замінити лампочку, викликають майстра. Кладуть ламінат, вбудовують електрокаміни і подібну дурню. Суспільство, яке, напевно, не бачить різниці між правильним дюбелем для бетонної стіни і ляпасом по обличчю. Очевидно, так і було задумано. Щоб доїхати до квітникаря в торговому центрі, йому треба рівно 14 хвилин. Уве дотримується всіх обмежень швидкості, навіть на тій дорозі, де дозволені лише 50 кілометрів на годину, що на ній новоприбулі ідіоти в костюмах витискають до 90. У своїх районах вони порозкладали лежачих поліцейських і порозвішували до біса знаків «Обережно діти», але біля чужих будинків це їм уже до лампочки. Усе це Уве повторював дружині щоразу, як вони там проїжджали – Продовж останніх десяти років. «І стає все гірше і гірше», – зазвичай додавав він. Просто на той випадок, якщо вона якимось дивом не почула його з першого разу. Сьогодні Уве не встиг проїхати й двох кілометрів, як чорний мерседес пролаштувався позаду його Сааба, на відстані долоні. Уве тричі блимнув йому стоп-сигналами. Мерседес історично заблимав у відповідь усіма вогнями. Уве пихнув у заднє зеркало. Наче він, зобов'язаний забиратися з дороги, щойно якимось ідіотам стукне в голову, що обмеження швидкості їх не стосується. Ну правда. Уве не реагував. Мерседес знову сяйнув до нього всіма вогнями. Уве пригальмував. Мерседес посигналив клаксоном. Уве знизив швидкість до 20. Коли вони доповзли до вершини пагорбів, Мерседес із ревінням наздогнав його. Водій, чоловік віком десь за сорок, у кроватці та з білими дротами, що звисали у нього вух, показав піднятий палець, порівнявшись із Уве. Уве відповів на цей жест, так як усі належним чином виховані чоловіки його віку. Повільно постукав кінчиком пальця по скроні. Чоловіку Мерседесі лементував, поки не забризкав слиною в селобове скло зсередини. Потім натиснув на газ – і зник. Через дві хвилини Уве зупинився на червоне світло. Мерседес стояв у хвості черги. Уве блимнув на нього фарами. Він побачив, як водій витяг шию, озираючись. Білі навушники вискочили з вух і впали на панель управління. Уве задоволено кивнув. Увімкнулося зелене світло. Черга не ворухнулася. Уве надавив на клаксон. Нічого не сталося. Уве похитав головою, мабуть, жінка-водій. Або ремонт доріг. Або Ауді. Коли минуло 30 секунд і нічого не змінилося, Уве поставив автомобіль на нейтральну передачу, відчинив дверцята і вийшов із машини, не вимикаючи двигун. Він стояв на дорозі, вдивляючись уперед. перші руки в стегна із якимось титанічним роздратуванням. Так міг би стояти супермен, застрягнувши у заторі. Чоловік у Мерседесі щосильно натиснув на клаксон. Ідіот, подумав Уве. У цей момент затор почав рухатися. Машини попереду Уве рушили. Автомобіль позаду нього, Volkswagen, посигналив йому. Водій нетерпляче махав, Уве озирнувся. Він повернувся в Сап і неквапом зачинив дверцята. «Ну ти подумай, як усі поспішають!» Глузливо посміхнувся він у дзеркало заднього виду і рушив. На наступному червоному світлофорі він знову опинився позаду Мерседеса. Знову черга. Уве подивився на годинник і з'їхав ліворуч на меншу, порожню дорогу. Ця дорога до торгового центру була довша, але на ній менше світлофорів. Уве не скупий. Але як людина, яка хоч у чомусь розбирається, він знав, що автомобілі споживають менше палива тоді, коли постійно їдуть, а не зупиняються раз за разом. І, як часто каже дружина Уве, якщо й можна щось написати в некролозі Уве, то це, принаймні, він економив бензин. Під'їжджаючи до торгового центру узенькою бічною дорогою, Уве виявив, що на парковці лишилося тільки два вільних місця. Що всі ці люди робили в торговому центрі у звичайний будень, було за межами його розуміння. Вочевидь, у людей вже не було й роботи, на яку можна ходити. Зазвичай дружина Уве починає зітхати, ще коли вони тільки наближаються до таких парковок. Уве намагається припаркуватися близько до входу. Наче це якесь змагання, хто знайде краще місце для парковки, завжди каже вона, коли він намотує коло за колом, і лається на тих імбецилів, які лізуть поперед нього на своїх іномарках. Іноді вони намотували по 6-7 кіл, поки не знаходили гарне місце. І якщо Уве змушений був визнати свою поразку і задовольнитися місцем на 20 метрів далі, то настрій у нього був зіпсований на решту дня. Його дружина ніколи не розуміла цього. Знову ж таки, коли щось упиралося винятково у принцип, це було недоступне її розумінню. Уве вирішив, що пару раз повільно об'їде парковку, щоб роздивитися, що тут і як. Але раптом помітив Мерседес, який гуркотів до торгового центру головною дорогою. То ось куди він рвався, цей костюм із пластиковими дротами у вухах. Уве не вагався ні секунди. Він натиснув на газ і вирвався з бічної дороги на головну. Мерседес ударив по гальмах, зарвівши клаксоном, і тепер напирав ззаду. Перегони почалися. Знаки на в'їзді на парковку направляли рух праворуч. Та коли вони туди дісталися, Мерседес, мабуть, також побачив два вільних місця і спробував прослизнути повз Уве з лівого боку. Уве вдалося маневром заблокувати йому дорогу. Двоє чоловіків почали асфальтове полювання один на одного. У дзеркало заднього виду Уве побачив, як позаду них з дороги з'їжджає маленька Тойота рухається за вказівниками і, зробивши великий гак, заходить на парковку з правого боку. Уве провів її поглядом, несучись уперед у протилежному напрямку з Мерседесом на хвості. Звісно, він міг заїхати на одне з вільних місць, поближче до входу, а потім великодушно дозволити Мерседесу зайняти інше. Але ж, що б це була за перемога? Натомість, Уве різко загальмував перед першим паркувальним місцем і став пнем. Мерседес почав дико сигналити. Уве і вухом не повів. Маленька Тойота наближалася десь із правого боку. Мерседес також її помітив. І тільки тепер, коли вже було надто пізно, зрозумів диявольський план Уве. Його клаксон люто ревів, коли він намагався проштовхнутися повсап, Але шансів у нього не було. Уве вже помахав Тойоті, запрошуючи зайняти одне з вільних місць. І тільки коли вона благополучно там розмістилася, Уве незворушно пролаштувався на останнє вільне місце. Бокове вікно Мерседеса було настільки забризкане слиною, коли він проїжджав повз, що Уве навіть не міг розглядіти водія. Він тріумфально вийшов із саба, як гладіатор, який щойно розквитався з ворогом. Потім глянув на Тойоту. «От чорт!» – пробурчав він роздратовано. Дверця та Тойоти були розчинені навстіж «Привіт!» – весело проспівав довготелесий, видобуваючи себе з водійського крісла «Привіт-привіт!» – загукала його дружина з другого боку Тойоти, витягаючи з машини трирічну доньку Уве з дивився, як мерседес щезає в далині «Дякуємо за паркувальне місце! Просто збіса чудово!» – сіяв довготелесий. Телесий Уве не відповів «Яке твоє ім'я?» – випалила трирічна мала. «Уве», – відповів Ува. «Моє ім'я Насанін», – радісно мовила вона. Уве кивнув їй. «А я пад...» – почав довго телеси. Та Уве вже розвернувся і пішов. «Дякуємо за місце», – гукнула йому вслід вагітна іноземка. Уве здалося, що в її голосі бринить сміх. Йому це не подобалось. Він тільки буркнув добре, добре, не озираючись, і покрокував крізь обертові двері в торговий центр. На першому ж повороті він звернув ліворуч і кілька разів оглядався, наче боявся, що сусідське сімейство ходитиме з ним по п'ятах. Але вони звернули праворуч і зникли. Увесь підозрою зупинився перед супермаркетом, розглядаючи плакат зі спеціальними пропозиціями на цей тиждень. на те, щоб він збирався купувати в цьому магазині шинку, але ніколи не завадить орієнтуватися в цінах. От чого Уве не терпить у цьому житті, то це, коли хтось намагається його надурити. Дружина Уве часом жартує, що п'ять найгірших для нього слів – це «батарейки в комплект не входять». Люди зазвичай сміються, коли вона це каже, але Уве зазвичай не сміється. Уве рушив далі від супермаркету і зайшов до квітникаря. І тут йому не знадобилося багато часу, щоб зчинити колотнечу, як називала це дружина Уве, або розпочати дискусію. Саме на такій назві наполягав Уве. Він виклав на прилавок купон, де було сказано «дві квітки за 50 крон». Але Уве потрібна була лише одна квітка, як він пояснив продавчині. І він збирався заплатити за неї 25 крон, що було цілком логічно, бо це була половина від 50 Однак продавчиня, 19-річна шмаркачка з відмерлими місками, що клацала SMS-ки, з тим не погоджувалась. Вона наполягала, що одна квітка коштує 39 крон, а формула 2 за 50 діє лише при купівлі двох квіток. Довелося кликати менеджера. В Уве пішло 15 хвилин на те, щоб менеджер нарешті зрозумів суть і погодився, що Уве мав рацію. Хоча, якщо по правді, то менеджер пробурчав собі під ніс клятий пень старий. І з такою силою вбивав 25 крон на касовому апараті, що можна було подумати, ніби його зауваження стосувалося саме машинки. Та Уве було байдуже. Він знав, що ці торгачі завжди стараються витрасти зайву копійчину. Але з Уве в них цей номер не пройде. Він поклав на прилавок свою платіжну картку. Менеджер ледь помітно всміхнувся. Зверхньо кивнув і тицнув у табличку. При оплаті карткою суми меншої за 50 крон, доплата 3 крони. Тепер Уве стоїть перед дружиною з двома квітками. Бо це було питання принципу. Ну, я ніяк не міг заплатити ці... Три крони, сердиться Уве, дивлячись додолу на граві. Дружина Уве часто свариться з Уве, бо той завжди про все сперечається. Та він, чорт забирай, не сперечається, просто вважає, що правильно, те правильно. Хіба це аж таке нерозсудливе ставлення до життя. Він здіймає очі і дивиться на неї Ти, мабуть, сердишся, що я не прийшов учора як обіцяв він. Вона нічого не відповідає. Уся вулиця перетворюється на божевільню, каже він, виправдовуючись. Цілковитий хаос. Тепер мусиш навіть виходити і розвертати їм їхні причепи. Не можна навіть гак спокійно вкрутити. Додає Уве, ніби вона не погоджується. Він прокашлюється. Я ж не міг вкручувати гак, коли все стемніло. Бо в такому разі невідомо, коли потім вимкнуть світло. Ймовірно, не вимкнуть, і лічильник буде крутитися. Це вже точно. Вона не відповідає. Він буцеє мерзлу землю, наче добирає слова. Знову коротко прокашлюється. Все не ладу, коли тебе немає вдома. Вона не відповідає. Уве торкається квітів. Я вже втомився тинятися по хаті цілими днями, коли тебе немає. Вона не відповідає і на це. Уве киває. Тримає квіти так, щоб їй було видно. Вони рожеві, такі, як ти любиш. У магазині сказали, що вони багаторічники. Але насправді вони якось не так називаються. Очевидно, вони не витримують такої холоднечі. Це теж сказали в магазині. Але мабуть, для того, щоб продати мені ще купу всілякого лайна. У нього такий вигляд, ніби він чекає від неї схвалення. Сусіди кладуть шафран у свій рис і все таке. Вони іноземці, тихо каже він. Знову тиша. Уве стоїть, повільно прокручуючи на пальці обручку, ніби думає, що б іще сказати. Йому й досі надзвичайно важко бути ініціатором у розмові. Це завжди було те, за що відповідала вона, а він зазвичай просто відповідав. Тож це нова ситуація для них обох. Нарешті Уве присідає, викопує квітку, яку приніс минулого тижня і дбайливо кладе її в пластиковий пакет. Тоді ретельно відгортає мерзлу землю, перш ніж закопати нові квіти. Знову підняли ціни на електроенергію, повідомляє він їй, підводячись. Він довго дивиться на неї. Нарешті обережно кладе руку на великий камінь і ніжно гладить його, ніби торкається її щоки. Я... «Сумую за тобою», – шепочив він. Минуло шість місяців, як вона померла, але Уве і досі двічі на день обходить весь будинок і ма це батареї, перевіряючи, чи дружина бува тихенько не увімкнула опалення.